Tak začneme podle tradice pěti trikázání, hmm? namota se trikrát, ti, co chtějí vzít síla, nechtějí trikrát pohlásí, namota se, bhagavato, arhato, Samma samodá se. Hmm? Namutasa Namu Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namutasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namutasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Yam tam vadéta, co říkám, opakujte po mně. Hm? To první požádání hm? udělení pěti príkazů. Hm? Opakujte po mně. Tisaranéna, Tisaranéna. Tisaranéna. Saha. Saha. Saha Pancha, Pancha. Pancha. Sila Síla. Síla. Dhammang Jáčámi Anukampam. Anukampam. Anukampam Katva, Katva. Katva. Sila Detha ne tam Okasa bhante aham Bante bhante tisaranena, tisaranena. tisaranena. saha pancha pancha sila sila dhamma, yachami yaya, anukampam anukampam, anukampam, anukampam katva, katva, silam Siva, detha deta bhante me, bante, me, bante, me bante, tatiampi, tatiampi, tatiampi okasa aham, aham, aham bhante tisaranena tisaranena saha, saha, saha pancha Pancha, síla, dhammang, jáčámi, anukampam, katva, sílam, détha, Mebhante. Tak můžeme začít to útočiště. Hm? Mm -hmm. Opakujte po mně, buddhán, Saranang, Gatchami, Dhammang, Saranang, Gatchami, sanghang, sanghang, Saranang, Gatchami, Dutiyampi, buddham, Saranang, Gatchami, Cami, chami, dhutiampi, dhamang, saranang, saranang Gacchami gatsami, sanghang, sangham, saranang, saran, gatsami, tatiampi, saranang, k tatiampi, tatiampi, dhammang dhammang, dhammang, dhammang saranang saranam tatiampi, tatiampi, tatiampi, sanghang, gacchami satyampeti sangam saranang saranam gacchami gacchami, gacchami sagana sampunang sme ukončili, teď pět prikazů hm? Panatipata ti Veramani Veramani Sikapadang Sikapadam Samadhyami, samadhyami Nezabit hmm. Adinadana Adinadana Veremani Sikapadam Samadhyami Nekrast, nekrast. Hmm. Kamesu, Kamesu, Kamesu, Michachara, Michachara, Veramani, Sikhapadam, sikha Samadhyami, samadhyami samadhy Musavada, musavada Veramani, Samadhyami, samadhyami, samadhyami Nelhat, Nelhat, Meraja, Madja, Pamadathana, Veremani, Sikhapadam, Samadhyami. Neopijet se a nebrat drogy, který můžu uvést vědomí do zmatku. Hm? Mhm. Ještě zbývá, aby jsme svůj každodenní život, podle smyslu pěti přikázání, tisarané na saha pančasíla dhammám surakitam katoa a pamáde na sampádé, vědomě zahrídíme svůj každodenní život ve smyslu pěti příkazů. ganiyama ttaku sarene yantang padama padamma bisamette sakouju chu suju chasse mudu anatimani santu sakouche subaoche apakichoe sanahukauti santindrioce chani pakoche apangabo kulesu ananugindo nachákuj dám samá chyře kinci jený viny pare upavadejung sukinova kmeno hontu samde satta bhavantu sukita ta jehké chypan bhutatti tasawa tava va na vasesa digava je anakatulla majima Ditha va yeva and ditha, yeche dure vasanti avidure. bhuta va sambhavya siva sambe sattha bhavantu Naparo param nikumbete nāti manyete katanchinam kamchi. Vyaro sana patigasanya nānyamanya sadukham Mata niyam mayusa niyam puttam ayusa eka puttam anurakhe evampi manasam bhavaye aparimana manam mettam manasam bhavaye aparimana manam udam adho Tadang charam nisinova sayanova yavat asavagatam indo etam satim atittayya brahman etam viharam idam ahu chanu bhagama sila dasane sanbanno kame suvine gedam nahi jatu gambashiya ti Ete na sače vajena hotu e te jaya mangalam, Ete na sače vajena nasanto sabu padavá, Ete na sače sabbe roga te te. Hmm? Pani, můžem, v upasamentu te, teď esence budou učení suto v srdce. První můžeme ve sanskritu... Hmm? Om namo Bhagavate Arya Pragya Paramita yai, Arya avalokitesvaho Bodhisattva, Gambira Pragya paramitacharyam charamano, Charmano, Viyavaloka yatishma, Panchaskanda stamsho, Swabhava shunyaan pasyatishma. Iha šāri putra rūpam šunyata, śunyatā eva rūpam rūpam nāprīta šunyata, šunyata ya nāprīta rūpam ya rūpam sa šunyata, ya šunyata tat rūpam eva meva veda samgya samskāra vijñāna iha, íha putra sarva dharma šunjata lakshana anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna Tasma Chariputra putra Narupam Navedana narupa na Navigyanam na samgya na na na shrotra kaya manamsi narupa slova gandara Dharmaha. Na chakṣu vigyána dhátu yávan, na mano vigyána dhátu, na avidyána avidyákṣayo yávan, na jarámara na jarámara na dhukha samudaya nirodámárgaha, na jnánam na práptira, na apráptihe, tasma acháriputra práptitvá bodhisattvasya pragya paramítama śritya Čita avarana, na Čita āvára na nástitvá atrasto viparyasa atikránto mištá nirvána praptaha triyadva sarva sambudha pragya paramita mašaritya anutara samyak sambodhim abhisambudhá tasmájgyatavyam pragya paramita maha mantro maha vidya mantro, anutara mantro sama asama mantraha sarva dukha prasha mana satyam ami tya taya ukto mantraha tadhyatha gat'e gat'e para gat'e para gate, gat'e gat'e paragate para gate, gat'e gat'e gat'e paragate para gat'e tak to by jsme měli recitaci pro dnešek. Nebo nestačí ještě něco? A teď dáme damatok. Je nějaký prání, o čem bych měl hovořit nebo spontánně mám něco si vymyslet, co se v hlavě vynoří. jsem se všiml že jako různě chodíme, tak nevím, jestli by nestálo za to promluvit o čtyřech polohách. V čtyřech polohách. Hm? Čtyři polohy znamená irja pata. Hm? Irja pata, co znamená irja? Irja znamená pohyb. A pata znamená cesta. Proč? cesta pohybu. Když sedíme, tak se nehýbeme, ale zdánlivě se nehýbeme. Stav světa uvnitř i venku je pohyb. Je důležité si uvědomit. Ve světě ani uvnitř, ani venku nenajdeme ani fragment milimetru něčeho, co se nehýbe. Hm? Proto moudrý Mahatma Gandhi říkal, že i v největší hloubině oceánu nenajdeme ani chvilku klidu. Proto realizace, buddhistická realizace, je najít klid v neklidu. První musíme poznat neklid, aby jsme našli klid. Teď rozdíl mezi Uvědomělým jogínem a neuvědomělým jogínem je, že uvědomělý jogín princip pohybu chápe. Proto zůstává, přestože ví, že je v pohybu, zůstává v utišení. Proč zůstává v utišení? Protože si Začíná být vědom, že to, co se hýbe, to je tělesnost a mysl vázaná na tělesnost, nemůže být něco, co se nehýbe. Něco, co se nehýbe, je něco, co má. Substanci, co má základ, co má jádro, ale to, co se hýbe, nemůže mít žádné jádro. Jelikož to nemá žádné jádro, nedá se to privlastnit. Jelikož my si to přivlastňujeme, nacházíme se ve stavu upoutání. Hm? Stav upoutání je stav čeho? Je stav utrpení. Jediná cesta ke konci utrpení, Buddha učí, je meditace ve čtyřech cestách pohybu. To je, ať jsme si toho vědomí či ne, celý život strávíme buď cokoliv děláme, děláme buď v sedě, nebo ve stoje, nebo v chůzi, a nebo v leže tomu se říká čtyři cesty pohybu. Uvědomění toho, těchto čtyř cest pohybu, znamená kontinuita v meditaci. Bez kontinuity v meditaci nemůže být žádná realizace. Nejpevnější cesta pohybu, nebo nejpevnější pozice, ve které se naše tělo hýbe, je sezení. Proto většina jogínů preferuje tuto pozici, neboť v této pozici, že naše, naše tělo má nejpevnější základ. Proto je důležité, když sedíme, býti si to vědom. A sedět tak, aby sezení pracovalo pro nás a ne proti nám. Já sám jsem se snažil léta sedět v lotusové pozici. Z toho se mě skroutily boky a nohy tak, že teď mám jak stará Ježibaba. Proto je důležité, obzvlášť pro začátečníky, když sedí, sedět tak, aby sezení pracovalo pro nás, ne proti nám. A když, kdy sezení pracuje pro nás? Sezení pracuje pro nás, jestliže, na to je náš přítel tady Jirka Čompelík, expert, když, když sedíme, sedíme tak, aby jsme si pomáhali k tomu, aby eh, páteř se dostala do centrální pozice. A to se stane tak, že stabilizujeme nohy. A jak stabilizujeme nohy? Tím, že kolena spočívají pevně na podložce. Jestliže kolena spočívají pevně na podložce, jsme stabilní. Jestliže kolena nespočívají pevně na podložce, nejsme stabilní nebo stabilitu těžko hledáme. Proto je důležité si najít takový polštář nebo takovou podložku, s kterou se cítíme, že máme solidně kolena na podložce, proniknou podložku a když do nás někdo strčí, zůstaneme nehybní. Teď, přestože vědomí je nehybné, pohyb existuje. Hm? Stále nadýchujeme, vydechujeme. Hm? Je to tak? Jestliže máme hl hlubší senzitivitu, začneme si být vědomí, že vlastně dýcháme celým tělem. Každý pól naší kůže vlastně se účastní v procesu. Nádechu a výdechu. A takovýto stav uvědomění třeba si udržovat. To znamená, tady jsem, tady je tělo, tady je vědomí vázaný na tělo, v této pozici se nacházím, v této pozici obracím hlavu napravo, obracím hlavu nalevo, v této pozici. Vykračuju vpřed, v této pozici se obracím, v této pozici zvedám ruku, v této pozici zase ruku pokládám, v této pozici cokoliv dělám, dělám to v těchto čtyř pozicích. Bez těchto čtyř pozic nemůžu dělat nic. Čili uvědomění těchto čtyř pozic je základ praxe uvědomělosti. V tradici praxe uvědomělosti má čtyři aspekty. První aspekt je, že cokoliv dělám svým tělem a vědomím, který je na tělo vázaný, by mělo mít účel. Jestliže to nemá účel, lepší nic nedělat. Čili jestliže ležím, jestliže stojím, jestliže chodím, jestliže sedím, mělo by to mít účel. Jestliže mluvím, v těchto pozicích mělo by to mít účel. Další aspekt uvědomění je, že ačkoliv to, co dělám, může mít účel, třeba teď jsme tady v meditační místnosti účel je, že meditujeme, což je dobrá motivace, ale přestože že meditujeme, děláme něco jiného, než meditace. A to se nesluší. Čili, aby naše uvědomění bylo ve čtyřech pozicích, bylo efektivní, musíme nejenom dělat to, co děláme účelně, ale Musí to být spojeno se upája, se správnými prostředky, hm? s tím, co se sluší v dané situaci. Třeba nacházím se v meditační místnosti, což je účelné, hm? ale věnuji se třeba, Někomu, kdo sedí vedle, jaký má kalhoty, jaký, jaký má boty, jaký má šaty, co dělá. Hm? To znamená, že přestože se nacházím na účelnem, že se věnuji dobrému účelu, můj dobrý účel bude k ničemu, pokud nebudu mít prostředky, abych se k tomu dobrému účelu přizpůsobil. Hm? Třetí aspekt uvědomění je poznání, že ať dělám cokoliv, abych to dělal účelně a se správnými prostředky, potřebuju mít koncentrované vědomí. Jestli nemám koncentrované vědomí na to, co právě dělám, jestli je to účelné, jestli se to sluší, vždy budu rozptýlen. Jestliže to, co dělám, je účelné a hodí se to v tomto momentě a moje mysl je koncentrovaná, jestliže mám tyto tři předpoklady, v denním životě bych neměl mít žádný problém. Problémy začnou teprv, když se nevěnuju tomu, co je účelné a mysl začne běhat se a Je to tak? A nejdůležitější aspekt uvědomění je poznání, že mysl není omámená. Mysl je jasně vědomá si, co se děje. A to je aspekt nejáství. z hlediska puristické perspektivy, praxe koncentrace a praxe vledu nebo moudrosti, spojená s koncentrací, může uspět jedině, jestliže si budu vědom aspektu nejáství. Jak nejáství těla, tak i nejáství ducha, který je na tělo vázán. Toto je rozpouštění, to je vlastně meditace vhledu, spojená s koncentrací, to je rozpouštění takzvaných ghana. Ghana znamená doslova škraloupu. Nebo tuhosti, hm? která mě zabraňuje k tomu, abych v jakékoli situaci byl flexibilní a reagoval, jak je třeba. Na to je slavný příběh muzikanta pepy, znáš muzikanta pepu, dobrý muzikant, pepa, výborný muzikant, každý ho chválil, hrál v orchestru, byl jeden z nejlepších, ale jelikož. Stále myslel na to, jaký má problémy doma, jaký má problémy v rodině, jaký má problémy v práci, jaký má problémy tam a i onam. Když byl pozván hrát na pohřeb, tak si spletl a začal, začal hrát nějakou veselou písničku. Tak mu namláčeli. <laughs> když přišel na svatbu, tak jelikož byl smutný, začal hrát nějakou pohlební, tak mu zase namlátili. A to je situace, jaká situace, jestliže člověk v životě nemá uvědomění. Furt mu, furt dostane na co? Na kokos. <laughs> kokos dobrý. <laughs> A dělá, co dělá, ti je dobrý v čemkoliv furt dostane na kokos. Proč dostane na kokos? Protože si není, protože má škraloup, hm? má tuhost. Není si vědom toho, vlastně, co se děje. A to, co se děje, to je perfektně nejá. Jenomže my do toho dáváme já, tím pádem dostáváme na kokos. A jak rozpustit škraloup? První si musíme být vědomí toho, že ať se děje, co se děje, děje se to na základě schromáždění jak tělesnosti, tak i netělesnosti. A tělesnost je schromáždění. Máme čtyři elementy, základní elementy. To je co? Hanka, země, voda, oheň a vítr. Hm? To, co je tělesnost, je založeno na těchto čtyřech základních elementech. A to, co zkoušíme ve světě, barvy, zvuky, to je odvozeno od těchto čtyř základních částí. Hm? Eh, nic jiného vlastně. Nezažíváme tělem. To znamená, že tělo je složenina. Není žádná jednota, ale je složenina mnoho, mnoho elementů, které jsou dohromady. Stejně tak, jestliže zažíváme vědomí, vědomí je složenina. V jednom momentu vědomí se nachází rozlišení, se nachází přijímání, Objektu, pocit se nachází e, konceptualizace, nachází se držení se znamení objektu, nachází se vůle, nachází se pozornost a tak dále. Nachází se plno různých faktorů vědomí, čili to, co v každém momentě zakousíme jako vědomí vázané na tělo, to tež není žádná jednota, ale je to souhen mnoha, mnoha věcí. Když pochopíme toto ve veškerém našem jednání, pochopíme, že to, co je souhrn, nemůže být jednotný já a to, co není jednotný já, to nám nemůže patřit. Dále všechny tyto souhrny, každý z těchto části souhrnu a svoji funkci. Vnímání země je podklad k vnímání dalších elementů. Je to to, co nás uzemňuje, co nám dává základ, hm? co nám dává pocit tvrdosti nebo měkosti, pocit hrubosti, pocit těžkosti. Každý, kdo si je vědom těžkosti, je si vědom těžkosti na základě lehkosti. Ten, kdo si je vědom lehkosti, je si vědom lehkosti na základě těžkosti. Vše, co prožíváme, nejsou nezávislé veličiny, ale vše je v relaci k něčemu druhému. Hm? To, co je v relaci k něčemu druhému, nemůže existovat samou sobě. To, co neexistuje samo o sobě, nemůže být žádné já. Tak rozpouštíme škraloup uvědomění ve čtyřech základních pozicích těla a čemkoliv, co děláme v těchto čtyřech pozicích. Ať už je to chození na záchod, nebo mluvení, nebo popíjení čaje a tak dále. Dále důležité je pochopit, že všechno, co prožíváme jak tělem, tak i vědomím, jsou procesy hm? aby se v těchto procesech mohly věci měnit, hm? ta předešná část. Předešlý díl procesu musí zaniknout, aby nový, něco nového mohlo vzniknout. Pokud to, co bylo předtím, nezanikne, nic nového nemůže vzniknout. Čili, aby něco vzniklo, něco jiného musí zaniknout. Hm? A to se děje v každém okamžiku. Jestliže takto chápeme objekty, jak uvnitř, tak i venku, to znamená ve smyslu nejářství, v čtyřech pozicích těla, ať v nich děláme cokoliv, praktikujeme uvědomění. Uvědomění je v buddhistické tradici synonym vypasen v hledu. Jestliže praktikujeme vhled tímto způsobem, co děláme? Davide, vyháníme ďábli. Hm? <laughs> v buddhizmu máme pět druhů ďáblu. Hm? Jaký Davide? To První ďábel se nazývá co? Se nazývá pět agregátů existence, které jsou objektem lpění. Hm? Jestliže praktikujeme uvědomění, vyháníme zaprvé budistického myšlení, pojem já, pojem jáství, jak v sobě, tak i ve věce, pochází z čeho? pochází z lpění, ale lpíme na tom, co není skutečné. Buda to přirovnává k čemu? Jako k mladé pohledné ženě, která se dívá do zrcadla. To, co vidí v zrcadle, je jen pouhý obraz, odraz a Čím více na sebe kouká, tím víc se chce zlepšovat, chce být jiná, než je. Trošku se namaže tamhle, trošku se namaže tady. Hm? Ale to, co vidí, vlastně je obraz. Nevidí sebe, ale to, co vidí, na, na čem lpíme. Dle budistického myšlení není skutečnost, ale je obraz. Náš vlastní obraz skutečnosti. A my si tento obraz upravujeme podle našich pomílených představ. Proč? Protože jsme nepoznali skutečnost tak, jak je. Ale ten obraz nikdy nebude tak, jak si představujeme. Protože je to pouze obraz. Hm? A obraz není nic skutečného. Stejně tak já vznikal z obrazu, hm? z reflexe pěti agregátů existence, který si představujeme hm? v zrcadle vědomí jako něco, co nám patří. Čili první mára, hm? první ďábel, jestliže máme uvědomění prvního ďábla, kterého pak odstraňujeme a jsme si vědomí toho, že ho odstraňujeme, je lpění na pěti složkách naší existence, což je to, co je hmotné, naše počitky, naše vnímání, naše vůle a to, co vůli utváříme, a naše vědomí, co je naše rozlišování. A rozlišování se děje právě na základě naše vědomí není svobodné toto, že ulpívá na hmotnosti, na pocitech, na vnímání a na vůli. Tomu se říká uvázané vědomí. V praxi uvědomělosti si začínáme být vědomí, uvázanosti vědomí. Tím, že jsme si vědomi uvázanosti vědomí, rozvazujeme úzly vědomí. Proces uvědomování je proces rozvazování úzlů vědomí. To je první ďábel. Druhý ďábel je co? Kterého si začneme být vědomí. Druhý ďábel se nazývá Kléša. Co je kléša? Kléša je zakalení vědomí. Jestliže máme uvědomělost, začínáme si být vědomí, zakalení vědomí. Jak se vědomí zakalí? Hm? Libostí, chtíčem, nelibostí, píchou na to, že jsme něco jiného, než si druzí. Co ještě? Pomilenými názory, pochybnostem o tom, co by jsme měli být a co by jsme neměli být. A tyto základní zakalení vědomí nesou sebou mnoho, mnoho desítek přátel, ve smyslu žárlivosti, ve smyslu hněvu, ve smyslu pomluvání a tak dále, a tak dále. Mnoho, mnoho přátel vychází z těchto základních zaklení. V praxi uvědomění, tedy si začínáme být těchto zaklení vědomí, jelikož my začínáme být těchto zakalení vědom, vědomí, tyto zakalení slábno. Jestliže si nejsme vědomí, nemůžou slábnout. Právě proto na základě koncentrace praktikujeme uvědomění, aby jsme si byli vědomí zakalení. Ti z nás, který dělají pokrok v meditaci, pak dá se to srovnat s hercem na jevišti. Jestliže herec na jevišti je poznán, má masku, co se stane? Znejistí. Znejistí. Hm? Znejistí a nakonec zmizí z jeviště. Proč? Protože ví, že něco hraje. Podle praxi uvědomění si začneme být vědomí toho, že tyto zakalení vědomí vlastně nejsou vlastní, vlastně hrajeme, pochází z venku, pochází z čeho? Pochází z objektu. Pokud není objekt, vědomí se může zakalit jedině na základě objektu, ale samo o sobě vědomí není zakalené. Praxe uvědomění je právě praxe toho, že si jsme vědomí, jestliže se naše objekt vědomí za je to na základě objektu, který se nám líbí nebo nelíbí, který nám v nás vyvolává zlobu, nebo z nás vyvolává e, ať je to cokoliv. To je druhý ďábel. Jakmile si ho začneme být vědomí, začne slábnout a z tím, že znejistí naše víra v to, co děláme, bude o to silnější a budeme moci praktikovat bez pochyb a bez přestání. Protože jsme si vědomí jak ďáblové v nás slávno, jestliže ďáblové v nás Slábno, postupem času, veškeré naše neduhy se stanou něčím, co nás čím dál, tím méně bude rušit. Buda na základě tohoto poznání, nakonec veškeré trikážky, nepří, veškerá neprítele, veškeré ďáblové, které střetnul, se staly nakonec ochránci darmy. Hm? Z, z praxe uvědomění se překážky stávají ochránci darmy. Hm? Jako tady. Velký ďábel, yamantaka, smrt sám, není nikdo jiný než bodhisattva manželšri, bodhisattva moudrosti. Hm? Je třeba si uvědomit. Jestli si to dobré uvědomíme, postupem času bychom neměli mít žád, s ďáblemi žádný problémy. Hm? A to je vysvobození. A co je třetí ďábel? Smrt. Čeho pochází smrt ze zrození? Dle učení existují tři zašpinění, tři závoje. Jestliže tyto závoje pronikneme, rozvážeme veškeré uzly, které nás vázou na utrpení. Jaké tři druhy závojí, závojí druhy zašpinění? První je závoj kléša, závoj zakalených stavů vědomí a citů. Druhý závoj je závoj karmy, Třetí závoj je závoj zrození. Jestliže rozvážeme závoj zakalení vědomí, Jestliže rozvážeme závoj karmy, poznáme, že závoj zrození je tež jen prelud. Jestliže závoj zrození je prelud, závoj smrti se stane preludem. Hm? Je tomu tak? Další dňábel je dňábel čeho? Dňábel karmických aktivit. Hm? Protože Mysl je vázaná, chce stále něco dělat. Jelikož chce stále něco dělat, je neklidná. A tím pádem, že chce stále něco dělat, je neklidná. To, co dělá, nemůže to dělat tak, jak si představuje. Právě praxi uvědomění člověk, tento začarovaný kruh, proniká, jak mi ho pronikne, sám pomalu mizí. Karmu se nedá odstranit, karmu se dá jen proniknout. Jestliže pronikneme karmu, přestaneme být na ní vázaný. Jelikož jsme nepronikli karmu, jsme na ní vázaný. Jestliže jsme vázaní na karmu, jsme vázaný na neklid. Poslední ďábel, který ho praxe uvědomění odstraňuje, je jaký ďábel? Ďábel pokušitel. Ďábel pokušitel je ten, to v nás, co nám zabraňuje jít do vyšších sfér poznání, který nám říká: To není pravda, všechno tohle z toho nakonec stejně zemřeme. To je ten dňábel, který říká, nemá to všecko smysl. Smysl je v tom, aby jsme si ještě tady užili ten malý čas, co ještě máme. Pak stejně nebude nic. Tento dňábel má neobyčejné talenty a neobyčejné schopnosti nás obalamutit. Jestliže se zbavíme těchto pěti dňáblů, naše praxe uvědomění může úspět. Ale zbavit se těchto pěti ďáblů nikdy nemůžeme. Můžeme jen proniknout. Proč? To vyjde. Protože jsou iluzorní. Uh, Na to je dobrý zen. Když řekneš jo, 30 ranholi. Když řekneš ne, 30 ranholi. Když řekneš ani ne, ani jo, 30 ranholi. <laughs> tak říkaj. <ríke. laughs> Co ty dáta máte? Tady Ano. Te. Těch pět dňáblů, které jste popisoval, tak je na to nějaký termín? Mára. Takže v přijímavosti odstraníme máru. Vlastně dá se říci? Odstraníme všecko. Pokud neodstraníme všecko, Buda říká, že na konec světa není možno se dostat, ale pokud se nedostaneme, pokud nepoznáme konec světa, nikdy nedo, nedojdeme k plnému probuzení. Hm? Konec světa není možno poznat, ale pokud nepoznáme konec světa, nedojdeme k probuzení. Na konec světa není možno dojít. Hm? Na konec světa není možno dojít, ale konec světa právě je uvědomění možno poznat. A co je na konci světa? Jo, 30 facet, ne, 30 facek. Ne a jo, 30 facet, ani ne, ani, ani ne jo, zase 30 facet. Tak se vyberte, který chce 30 facet nejlepší. A jestli jste si vybrali, tak může být meditovat. Tak jo? Jardo jasný? Můžu mít ještě, ještě jo, ne, nebo ani jo, ani jo, ani jo. Můžu ještě jeden dotaz? Ano. Jak jste říkal, že. První z těch pění na pěti složkách existence. Je to tak. A já jsem si poznamen, je úplně dobře nepoznamenal můžete zopakovat? Těch pět Ještě složek, složek no. existence, první je takzvaná růpa, hm? což se překládá jako tělesnost, neboli tělesná složka existence, hm? nebo to, co má formu. Pak počitky. Tím, co formu vnímáme, to jsou počitky. Hm? A proč vnímáme počitky? Protože bereme znaky objektu. To brání znaků objektu, že jelikož nemáme lepší český překlad, můžeme to nazvat vnímáním nebo konceptualizací, hm? což znamená vlastně e, být si vědom znaků objektu. Jelikož jsme si vědomi, Znaků objektu přímáme, je. Hm? Pokud si nejsme vědomi znaků objektu, nepřijímáme je. Je to tak? Čili další složka naší existence je přijímání znaků objektu, což se děje na základě počitku. a zase počitky se dějou na základě přijímání znaků objektu. Proto v budistickém myšlení, počitky a konceptualizace neboli vnímání znaků objektu je to, co hýbe vědomím. Ne, když nemáme počitky a nebereme znaky objektu, bude se vědomí hýbat? Hm? A vědomí se nemůže hýbat, pokud není vůle. Hm? Čili další složka naší existence je vůle a faktory vědomí, jako pozornost a tak dále, které jsou na vůli závojslí. A pátá složka existence je rozlišování. Rozlišování je to, co s náma dělá mysl. Mysl vázaná na tělo. Čili mysl prebývá Těchto v těchto čtyřech složkách. Jestliže přebývá v těchto čtyřech složkách, je to samsárická mysl. To je mysl, která se stále mění. Jelikož mysl se stále mění, automaticky se stále mění počitky, znaky objektů a náš vztah k ním, který je dan vůlí. A toto je stav, Souvislého vznikání, závislého vznikání. Ať si to přijeme nebo si to nepřejeme, na těchto složkách jsme závislí. Pokud na nich lpíme, nacházíme se ve stavu utrpení. A jsme z hlediska toho, co se u nás nazývá náboženství, jsme v moci. Dňáblu. Hm? Pokud jsme v moci dňáblu, žijeme jak? V nepokoji a v nenaplnění. Stav vázanosti na pět složek existence, na pění na pěti slo složkách existence, je stav nenaplnění. A to je, co si uvědomujeme praxí meditace, utišení a vhledu.